Alhamdulillah, o salatu, salamu ala rasulillah, o ala alihi, o sahbih e gjemain Amma ba'd, dhe dhe juhës, uh, më më dhies, të nërruar dhe gjus, folëm në mësimin e kaluar Për rëndësin e dhijes, të reguam disa argumente për rëndësin e dhijes Nga kurare dhe nga suneti Profetit Sallallahu alaihi wa sallam Sot me dhejnë Allah subhanu wa ta'ala Dhe të reguam disa rastë konkrete nga jetët djetarë dhe nga jetët djetur Të cilët janë munduar janë lodhur në rëkim në dies rrashët të cilët në të regojnë në vënyrë konkrete rëndësin që i ka ndërë në të dies dhe po e fillojnë në temë në sot me medinë në dhësë mënë të ala me histori mësë njarët të cilën e ka të reguar iman Bukhariu në liben e vetësakt në kapitullin e dies ka të reguar në të njarën e Mosës a.s. me Khidrin Ka të reguar ime Bukhari u këtu Se një prej tabi inve Cili qëtë El Hurr ibn Kajs El Fezari Dialegon të me Ibn Abbasin anhu, Se ka qenë Musa I cili ka kërkuar dijen Dhe ka u dhëtuar për kërkim në dijes A ka qenë Musa i bëni Israelve Apo ndë një Musa tjetër Edhe kalon o të Kaab Ubej ibn Kab Pra në tyre Edhe përësin e ta Edhe të regon Ubej ibn Kab Çoqë kaqën ka Musa ibn Israilve dhe u tregon historinë se si ka ndodhur historia e Mus'me Habehrin alayhi salam. Dhe thot të, që Musa alayhi salam doli në një grup benisailesh në popullin e tij dhe e pyesin: "O Musa, a di ti ndonjë person më të ditur se ty në dynja?" Dhe Musa alayhi salam i tha: "Jo, atëri i shpalli Allahu subhanahu wa taala Mus's, po është një rob i on i cili quhet al-Hadir. Edhe atëherë kur Musa alayhiselam mësoi të gjë, kërkoi që të shkojë tek Ai, të, të udhëtojë për të shkuar dhe për të mësuar prej Tij. Edhe në vazdim ndjet historia që na tregon Allah subhanahu taala në surën Kehf, çfarë ndodhi Muses me Khadherin, një gjari domthonë e njohur për të gjithë pothuajse. Ajo që na intereson këtu është lodhja dhe mundi që mori përsipër Musa alayhiselam për të kërkuar dije prej atij personi i cili ishte më i ditur edhe pse musa ishe një person shumit dashu të kallahu i njeri me vlera shumë të larta a i prap nuk rejështi duke kërkuar dhije edhe në basa se gradet lartë i kisha arritur të kallahu subhanahu wa ta'ala kjo është në më thënë rasi parë ose një një gjarje parë me dhe silën e këllim të më nësotme gjithashtu ka të regurim e Bukhariju një gjarit të tjera në libar të ti dhe një për një gjarë gjithashtu të cilë e të regojnë në rëndësin që i kanë dhënë të para tanë kërkimit dhjes, është dhe rasi i Gjabirit, radhjallahu, Gjabir ibn Abdillah, i cili u dhëtoj për në shamë një muaj reshtë. Një muaj u dhëtoj për në shamë për të kuar një për një sahave i cili qëtë Abdillah ibn Hunez, radhjallahu, dhe arsye përse u thoi ishte vetëm për të digjuar për ti një hadith të profetit, të cilë në kështë digju për disa njerëzve por dëshiroonte ta dëgjonte drejt për drejt, për Abdullah ibn Unaisit, i cili e kishte dëgjuar nga profeti sallallahu alaihi ve sellem në mënyrë të drejtë për drejt. Prandaj, përgatitit deven e tij dhe, dhe Unais u thonë një muaj dhe kur shkoi tek shtëpia e ditë troketi derën, del shërbëtori dhe i thot: "Thuaj Abdullah ibn Unaisit që unë jam Jabiri" dhe shkon shërbëtori dhe i thot. Atëherë del të përqafohen të dy sepse kishin qenë shok të vjetër, kishin jetuar bashkë në Medinë, në Medinën e profetit sallallahu alaihi ve sellem. Atëherë kur delë të takon e pyet Xhabiri për hadithin të cilin dëshironte të dëgjonte dhe i thotë: "Erdhë për të pyetur për një hadith, të cilin e kisha dëgjuar për disa njerëzve, por desha të sigurohem për vërtësinë e tij, dhe nga frika se mos dija ose mos dise ti, nxitova për të ardhur tek ti, mosdisi, mosdisi ti të të që ta djerktë hadith." Hadithi i cili ka të bëjë me çështën që Allahu subhanahu teala i flet robi ditën e gjykimit. Dhe ja tregon këtë hadith an Xhabirit dhe pasa Xhabiri niset më njëherë dhe kthehet është të pina vetë. Në ndoni pak një muaj reshtë u dhëtim, vetëm si e si që të digjoj një hadith nga hadithet e profetit sënë allohën i sëlem. Në të bëni sot një kërasim me ditet e sotme, edhe sa, sa hadithet në e në mundësuar që një ditë të gjojmë sot, e me gjitha të ne jemi të hotuar edhe shumë largë rëndësis të të të hadithet dhe kërkimit të të të edhe të shumë të të të të të të të të të të të të të të të të të të për të dëgjuar fjalën e profetit sallallahu alejhi dhe selem, edhe të bëjmë krahasim ndërmjet gjendjes së tyre dhe gjendjes tonë sot, edhe se sa rëndsi dhe sa përkushtim i kishin dhënë nga jeta e tyre këta njerëz kërkimit të dijes dhe haditheve të profetit sallallahu alejhi dhe selem, sa i japim ne sot. Edhe për këtyre rasteve kemi gjithashtu edhe një dijetar i cili quhet Mesru Ibnul Ajda al-Hamdani. Inici i ka dhënë në vitin 63 të Hijrit, Allahu mëshiroftë. Mesruku ibn al-Ajda ka qenë një prej nzanësve të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhum. Ka thënë Imam al-Shaabi për të: "Nuk kam parë ndonjë person që ta kërkoj më shumë dijen se sa Mesruku." Ka treguar Imam Ibn Abdul Barr në librin e vet Jami' Bayan al-Ilm Fadlihi se Mesruku ka udhëtuar, ka bërë një udhtim gjatë vetëm për një fjalë. Kishte dëgjuar një fjalë që është transmetuar nga Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka udhëtuar vetëm për një fjalë një gjë tjetër është transmetuar gjithashtu edhe për një dietar tjetër, i cili më mban sa mund të jetë Hasan al-Basri, edhe kjo nuk është e çuditshme për tyrë sepse ata kanë qenë shumë të interesuar për të dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam për ndërtata udhëthonin gjatë çoftë edhe për një fjalë vetëm që ishte transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo tregon besimin e tyre të lartë dhe rëndin e madh që i jepnin ata dijes së profecisë. Një ras tjetër kemi edhe dietarin e njohur Sa'id ibn Musaib Seliku ka qenë nga dietarët e Medinës. Ka vdekur në vitin 94 të Hijrit, Allahu mëshiroft. Ka qenë nga Tabinë vetëm dhenj. Ka treguar nxënësit e tij një prëturish Yah ibn Sa'id al-Unsari. Ka treguar thotë se Sa'id ibn Musaib thotë kam u thuar me ditë dhe nejt me radh në kërkimin e një hadithi të vetëm. Mendo pak, tu thosh për shembulum minimumi 3 ditë rresht. 3 ditë të rranet udhim vetëm për dëgjuar hadithin. Çe kan thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem punëtin sipas sjellimit. Ne i kjo tik të hadithot e gjen në çdo libr i, e gjen në çdo xhami po të shkosh mund të shikosh librin e 40 hadithet, kurse sa ibn Muslim ka udhëtuar me ditë me natë të tëra vetëm për kërkimin e këtyre haditheve. Normalisht një person si Saidi i cili udhëtuar, ka shuhuar ka gjatë nuk mund ta harrojë ato hadithe. Kurse ne sot nga që ne nuk udhthojmë dhe nuk lodhemi për të kërkuar hadithe, ne i dëgjojmë ato edhe momentin që i dëgjojmë harrojmë dhe dobia jon për këtyr hadithe është e dobët. Gjithashtu në një rast tjetër është dijetari i cili quhet Amir ibn Shahahil al-Sha'bi, që ndryshe një venditar është Imam al-Sha'bi, i cili ka vdekur në vitin 103 të Hijrit, Allahu mëshiroft. Imam al-Sha'bi ka udhëtuar nga Kufa për në Mekkë, normalisht domund nuk do të harrojmë në që udhëtimi dijetarëve nuk ka qen as më avion. Asumojnë makina, asumi edhe personale, siç ekzistojnë sot, por kundër zin rasti më të miru udhimi tyre të bëheshë me deve, kurse në raste normale bëheshë me kambë. E thur nga Kufa për Mekë, vetëm, me vetëm për të dëgjuar tre hadithe. I kishte dëgjuar për njerëz që mirëpo kishte dëshirë që t'i dëgjonte me zinxhir të sakt transmetimi nga sahabët shokët e Profetit sallallahu alejhi dhe selem. Prandaj thotë, dola nga Kufa për në Mekë vetëm për tre hadithe, duke thënë po shkoj në Mekë me shpresë se mos takoj ndonjë shok të profetit sallallahu alaihi wasallam që t'i dëgjoj prej gojës së tyre këtë hadithe a janë më të vërtetë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam apo jo. Ja? Këtë threqon rancin e madh që u jepnin ata, ekimin dizel u thonin rrugë të gjata, në shumë raste do më kam siç ata tregojmë, do vinë në disa raste të rëgojim, tjera, ndërsa ne sot i kemi të gjitha kushtet dhe megjithatë nuk e marrëm mundimin që t'i mësojmë këtë hadith edhe as diën që po fuitoj për tyre. Gjithashtu ka treguar një dietar i si cili quhet Alimun Medini, ka qenë në profesorin e Muhammad Buhariut, se ka pyetur Imam Shabin, ku e mësoi këtë dije? E mësova tha, duke bër disa gjëra. Para gjë, nuk u mbështeta tek librat. Domethënë çdo gjë mësonde përmendesh dhe përpiqesh ta përsërisësh shumë që të mësonde përmendesh. Dhe e kjo është një parësye që njerëzit sot nuk mësojnë, sepse thonë, ne kemi libra gjërat gati, prandaj nuk e mëson. Kur më duhet të shikojnë librin. Thot Nukumur setë të librave udhëtonon në vende të ndryshme, domethënë ka udhëtuar në shumë vende të botës islame. Bëra durimin thotë, si durimin gomarit, sepse arabët e kanë pas njohur gomarin si kafshë e durueshme. Ai thotë, shpejtoja në mëngjes herë thotë, për shkuar te profesorit si shpejton edhe korbi. I përdorin këto shemui për afërsuar më shumë dëgjuesit, atë kishe për qëllim për të folur Ne gjithu t'i tregojnë rëndësinë e të në madhe që i kanë dhënë këta njerëz dijes, edhe se çfarë sakrifikonin dhe çfarë jepnin ata për të dije. Një dietar tjetër, kaqë një dietar i njohur për termin vetë i quhet Mekhul e Shami, do të them ngaqë jenga Shami. Mekhul e Shami ka qenë një dietar i madh i cili ka, ka, ka bërëdhur në shumë vende për kërkimin e dijes. Madje kanë treguar dietarët që ai ka qenë në shumë vende islame dhe ka mësuar në to shumë Djetë madhe Ma djetë vetë, vetë me këhulli thot Isha në Egypt Dhe isha sklaf Desha lovë s'panë t'ale ta ma letësoj që t'lirodhëm Në slavëria Dhe atër fillohë thotë të kërkoj dijen Edhe thotë E mora po thuaj se Të gjithë dijen që ndodhështë në Egypt Ma të që mendoja unë thotë E mora gjithë dijen që ndodhështë në Egypt Pase të shkohë në Irak Ma dhe gjithë thotë se ime përën këmbë Pase të shkohë në Irak edhe nuk lash dietarat, thjetot pa marr dijen Ma e thjetot. Me Ajsa më ndojull. Pastaj shkova në Medine. Të njëjtën gjë veprova. Pastaj thot shkova në Sham, edhe aty thjetot e sita dijen që ishat atje. Domethënë morr dijen që ishat atje dhe morr atjith. Edhe zgjodha përse domethënë domo të mirë normalisht. Si gjithashtu thot Mekhoul për veten e vet, thot e kam brerdhur tokën në kërkimin e dijes, nuk kam brerdhur tokën, nuk kam shkuar në shumë vende islame. Edhe ashtu thotë Mekhoul për vetën e vet. Çdo gjë që e kam dëgjuar, e kam futur atë dhe e kam rezervuar atë në kohorrin tim, edhe kur më është dashur, e kam nxjerr dhe e kam thënë atë. Mbi këtë tregon gjithashtu edhe zgjuratësinë e madhe që kishte dhuruar Allahu kti dietari. Një ngjarje tjetër i ka ndodhur një dietari i madh i cili quhet Abdullah ibn Farrukh el Qairawani. Ai sinë ka vdekur në vitin 176 të Hijrit në Egjipt. Ky jeton në një vend i cili quhet Kairuwani. Kairuwani është një prej vendeve që ndodhet sot në Tunizinë sotme. Kam marrë mësim këtu dietar kam marrë mësim prej prej Hanifes, prej Thaurit, Thot, për Imam Alikut, për Ebuhanifes, për Sofiane Thaurit dhe të tjerë. Sot tregon për veten e tij thën mundin që ka vuajtur që nuk i kemi di sot. Shkobën në Kufa, domethënë nga ka Kairuwani për në Kufa. Tashin Kairuwani ndodhet në, në eh Tunizinë. Ndërsa Kufa ndodhën në Irak mu të përfëtërosh pak se sa rrugë e gjatër është që të thosh nga Tunisia deri në Irak që ofte dhe me dheve pa thëndu me që shumisa e tyre në djetarët në thuar mkamb në që nuk kishin para për të blerë dheve thot shkova nga kajrawani për në Kufa edhe shpresa i me më madhe ishte që të digjoja dhe të digjoja hadithet që i trasmeton dhe Sulejman ibn Mehran Cili që është në të ryshe El Amesh. Edhe pyta, ku ndodhët? Më thanë të që më thanë disa njëre që si, më treguem më të kundodhët, po më thanë që aji nuk jebë më sim hadithi, nuk jebë më në zëndësëve të haditha, asë nuk u tregun haditha, sepse është që i mërzit do për tyre, edhe shbetuar në Allahun që nuk, nuk jebë asë një u më haditha. E thotë shkojët e dere e shpisë ti thotë për ditë, Me shpresë, më shpres se mos mbërije tek ajitë të ta pyese ti ti kërkoje ti thoshe që un kam marr në një vend shumë i largët pranë Tlutës, domethënë do të, më të më ndihmo. Mirë po pa vlerë thotë. Edhe një ditë për ditë thotë shkova përpara shtëpisë ti dhe po mendohesha, vura domethënë kokën te dorëj ime po mendohesha, po po më kujtoa vendi i largët nga cili kisha ardhur, që isha isha në gurbet, isha i huaj të vend. Edhe se s'po mundesha dot që të merre dije. Edhe isha shumë i mërzitur thotë. Ndërkohë del nga nga dera një robresh e cila ishe shërbëtore në shtëpinë e këtij dietarit. Edhe kurm shikon ute të, të derën, thotë, "Përse rrit ute të, të porta jon?" Dhe ja tregova ishim ndonjëri huaj tash ka marrë nga filan vënnt dhe ja tregova gjithë hallin tim. Edhe më thanë, "A ku është vendi juaj?" Nga, do të thonë, "Ku i ke vendin ti?" I thashu nga Afrika. Ku i thash nga Afrika, do të thonë, siguri pëlqeu, do të thonë. Edhe më tha, "A e di, a jef Kairawan?" një vend që dhe. Vëndi nga ku jeton dhe këtë person I thëjë, po si oto të unem nga bënur dhe kajra wanit Edhe i thot Kjo rëbëresha ose dhe në shërbëtorja I thot përmira E di thot shpina ibnë fërruhut I thot ke po unem I thot jam nga fmi të ibnë fërruhut Edhe i thot më pa me vëmëndi më tha A ti abdullaj, i thash po Po tërë jo, një ok, e tërëzu më kujtuat atë që ajo ka qenë një shërbëtore, një robresh e të cilën ajo ka qenë ka qenë e vogël në shtëpinë ton dhe e kemi shitur më pas. Atëherë shkojmë me vrap tek dietari, tek zotëri i vetë që quhet Alamësh dhe i tha, zotëri im thotë, "Ky është ai personi të cilin kam folur, të kam treguar për të që kam jetuar te shtëpia e tij dhe dhe domethënë i tregoj i tregoj që ky është një person që ka qenë kemi qenë te shtëpia e tij dhe ka bashkënuar me dije." Atëherë thotë, "U gzuua Suleimani ose ndërmamë Alamësh." edhe më dha mundësinë që të banojë një shtëpi pranë tij, edhe fillova të djej hadithët e profetit sallallahu alajhi wasallam prej tij, ndërkohë që gjithë njerëzit nuk mundeshin të dëgjonin prej tij, derisa Allah subhanahu wa taala më dha mundësinë që mora të gjithë ato që kisha dëshirë, që të përfitoja prej tij dijetari. Gjithashtu Abdullah ibn Furruhu ka dhënë një ngjarë tjetër me Imam Abu Hanifën, në të cilën i ka ndodhur një diçka e vogël. Thotë shkojë tek Abdullah ibn Furruhu te Imam Abu Hanifja, edhe dëgjom prej tij shumë çështje të diës. Ai sa thuhet që ka ndjor për ti 10000 çështje fetare dhe ka përfituar prej tij. Një ditë për ditë kur shkon te shpimi më banivës, i bën një tikull sipër kokës, e çarr kokën dhe i del gjak. E thotë më banivja, zgjithot, nëse dëshiron të jap dëmshpërblimin e plagës që të ka rënë kokë ose dëshiron të jap 300 hadithe që se ke ndjorën njëherë. Dhe ky i thotë më jap 300 hadithe më mirë. Ngjarje e ngjashme këtë tregon edhe për një dietar tjetër i cili që në vogël del në kërkimin e dijes, mase mund të ishte 10 vjeç ose pak më i vogël, dhe shkon për të kërkuar dijen te Imam Maliku në Medinë. Ku hyn në mes në mesjin e Imam Malikut e shikoi Imam Malikun si të vogël. Ai thonzirni prash edhe ngjojni me shkopta, rriheni me shkopta sepse po na prish me zhlisin. Edhe e godasin dit herë. Ai thon ti ajo se jesh fmi. Më bëqësh ardh për kërkimin e dijes, mase del i Imam Malikut me zhlisin. Atëre i thotë ky, o i mam, thotë, un kam marr nga filan vend, kam marr nga vend shumë i largët dhe ti më përzore, ndërkohë që un kam lënë shpinën time, kam lënë babain tim, ai më ka dhënë shumë, ka dhënë para që kjo dijen. Prandaj ti domethën do të më vlerësosh mua, edhe un do të pyesë për paralaudën e gjykimit. I thotë fjalë të tua derisa thotë të preket i mamë i thotë fjalë të tua. Ai thotë mos ta bëj rafosë që ti më qetimi gjujt, atë mund me me shkop. I thotë mamaligos thot apo mirë, sa si më bën hall. Çfar çfarë duhet bëjmë që të më bësh një hall? I thotë dua thotë për çdo për çdo shkop që më gjujtet, më jap një hadith. Më tregosh një hadith nga hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë i thotë dakord mamaligo dhe i tregon për çdo shkop nga një nga hadithët e hadithë. Mbas i mordoni hadithët, i thotë këndjali, oj mamat, shtoj shkopit dhe shtoj dhe në hadithat. Domethënë gjoj prap edhe mbi vetëm një hadithë në këtë tregon më me vërtetë do të rëndësinë e madhe që kanë dhënë këta njerëz që kemi dije, sa kanë qenë më vërtetë njerëz veçantë që të, njës, qandë, të cilët lënë një shembull të lartë për të gjithë muslimanët, ë shembull të paprsëritshëm në vullnetin lart që kishin në kimin e dijes dhe dëshirën e madhe për të arritur kuresin Allahu subhanahu wa taala, mënd mm. teksë rruga e cila është rruga nga rrugët më të mira, të cilat të çojnë në xhenet në për dietarët gjithashtu më të njohur, të cilët janë marrë me kërkimin e dijes, ka kërkuar dije dhe janë lodhur shumë kërkim në kërkimin e dijes ka qenë Imam Muhammedi, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaibani, një dietarët i madh, një dietar më të njohur te Ibn Sunedit, i cili ka ka lindur në vitin 164 të Hijrit dhe ka vdekur në vitin 241 të Hijrit. Ka treguar dietarët, të cilët kanë folur për jetën e tij që ima Mahmedi ka fillore këkimin e dije si në moshën 16 vjeçare, edhe vëthim një parë që ka bërë dhe që i ka dalë nga Bagdadi për në Kufa. Bagdadi dhe Kufa e në dy qytete që ndodhe në Irak, për normalisht në vëthimi bëshë në Këmp. Edhe për një djallë 16 vjeçare, nuk ishtë një shkare thiesh këtë dhe gjehe. Më pas ka vëthuar për në Basra, më pas ka shkuar për në Megë, ka shkuar për në Mekë për të takuar Sufenin Nurjeinin, për cilën ka marrë dha hadithe në moshën 20-vjeçare dhe, dhe atëherë ka bërë dha haxhin për herë të parë. Edhe më pas ka shkuar në Yemen, në Sanaa për të takuar mdrrizakun e Sanaanin në vitin 99 Hixhit, në 200, domethënë 1999 Hixhit për të marrë prej tij gjithashtu dije dhe për mësuar hadithe të profetit sallallahu alaihi dhe celle në të cilën nuk i kishte dëgjuar më parë. Ka treguar i Muhammedi ma për veten e vet thotë në mundhët, kam u thuar në hërkimin e dijes dhe sunedit profetis në shumë vënde dhe ka të reguar për to kam qënë në Sham kam qënë në Bregdet kam qënë në Marok kam qënë në Algerinë e Sotme në Mek, në Medine në Jemen në vëndët e Irakut në Persi, në Khurasan në vëndët Malore në gjithë sepat e, e, e tokës Islame dhe më thënë nuk ka në vënd pabredhër Dhe të regonë të më thënë rastë të shumë të të cilët ka u thuar, me dje tre ka u thuar dhe për në haqë pes herë, tre herë për tyri ka bërë në këmpë. Allah i më shirovë se përsa ta ka qenjë njërës dhe, dhe të shantë të cilët sakrifikonin shumë për rëkimin e diesë dhe u bënë në u thime shumë gjata. Me dje të regonë që koronisë imam Ahmedi, me gjithja hajbë në marinin, për të shkuar nga Bagdadi për një menë, që pavarsisht mund të përfitorohet se sa largësi madhësh i bi i bi e parafisht mbi 3000 kilometra nisë nga Bagdadin e Mekë kur shkoi në Mekë e gjën Abdurrazakun në Mekë kishte ardhur për të bërë umre ose haxë ai thotë ja ibn Muin ibn Muhammedet Allahu t'salli 'alaih Abdurrazakun tamarin diën et diktu edhe nuk kemi nevojë të shkëndërnimë i thotë i Muhammedi pashallahun nuk e ndryshojnë jetën tim që kam nisur thotë jam nisur për të shkuar Por ta për ta marr dijen e tij në Yemen, në Sana'a dhe për këtë arsye unë do të shkoj ta mësoj atë atje. Një dietar tjetër për dietarët mëdhenj të cilët kanë dhënë për Islamin dhe kanë sakrifikuar për dijen është dhe një prej nzonëve të Imam Ahmedit, quhet Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj. Ai lindi rreth vitit 251 Hijrit, Allahu më shëroftë. Një nga nzonsi më të mëdhenj të Imam Ahmedit dhe transmituesi i çështjeve të Fikut për Imam Ahmedit ka transmetuar shumë çështje për ti. Mësoi Fikun për Imam Ahmedit dhe hadithin dhe pas sa u kthye në Khorasan, edhe qëndroi në një vend që quhej Nesabur. Mopas dëgjoj që Imam Ahmedi kishte ndryshuar mendim në shumë prej tyre çështjeve që i kishte shkruar për ti. Më dater u nis në kambë, nga vendi i vet në Nesabur deri në Bagdad, që sigurohohej për vërtësinë e kësaj gjëje dhe mori me vete librat mojë me vetë një thesë të math, me të gjithë shkresat e ti, i mbandë në kurrisë dhe i kun kam nga një saburit dhe në Bagdad, një lërë kësi gogja e madhe, dhe shkojtë i ma Mahmedi, edhe e lezojtë të gjithë së është të njëmi, edhe u sigurua për mendimin e ti në, në, në do të qashtje, edhe në basi i lezojtë të, i ma Mahmedi përqë shumë, vullneti dhe durimi këti e, në zënësit të ti, cilë më më braba, në më thonë, e, Sot e kësa e dite, kërë njëhet nga një ndëzën si më të më dhejti ma më hmedit. Edhe një për i lajme më të qëdishme, të cilat i kanë tërguar djetarët, është edhe lajme një për i djetarëve i cili ka odhëtuar nga Andaluzia, të më tënë që një, sot një fëtë me më, më në Spajnë, ka odhëtuar nga Andaluzia, të sinë që është, më tënë, në përëndim, dhejë në Bagdad, në Këmpë, Dhe djetarë, Makhled, Andelusi, në ky dyetar quheshë Bakib ibn Mahled El Andalusi, i cili ka vdekur në vitin 276 të Hijrit. Ka vdekur në vitin 276 të Hijrit. U nis u uh, nis për në Bagdad dhe qëllimi i tij ishte që të ta takonte Imam Ahmedin. Kur mbërrit në Bagdadit, merr vesh Imam Ahmedit, i kishte futur në futur në arrest shtëpië dhe askush nuk ishte mundësi që të mërë të mësim për ti në kishë ndaluar dhe nga mësimit gjitha e thot mërzitim shumë më ndo pak ishte ardhë nga Andaluzia nga Spanya dhe i në bëgtat në këmbë dhe më thënë nga Andaluzia du të kalosh për në Marok kalosh detin pas e nga Maroku du të kalosh nga anën tjetër të Afrikas dhe më thënë të bësh Afrikas në këmbë në gjithë një kontinentin në këmbë të bësh për zgjeri në gjithë të sipër, domethënë se është një galaksi kozmike e madhe. Po të më ndodhej pak kërca në këmp. Sot pastaj isha shumë i mrzitur por nuk e desha të bëja sepse u afrova pranë Bagdadit dhe u futa mbacktan. Morë një shpimi me qara, një dash rroba të tjera dhe dolem me vrap sa nuk po më rrihesh më aty. Ndola dhe shkova në xhami për të shikuar a është vërtet lajë apo jo. Fu dhe shikoj aty një mezhlis, çepesh e dije. Edhe shikoj një një person që E pyesin njerëzit për filalin përvistanin për, për transmetuesin e hadithit. Ky është i mirë, ky është i mirë, ky është dobët, ky është besnik, kthi për nota ditë, kthi nuk e pranojnë. E pyesin nxënësit. Edhe pyesin një person që ishte afër me i them, kush është ky? Em than ky është Ibn Ma'in. Edhe atë i them afroi te ai dhe i them imam, unë jam një i largët ka marrë nga perëndimi i largët, domethënë nga Andaluzia. Merën po të pyet për disa persona. Edhe e pyet, thotë e pyetë për disa Transmetuës për të cilëve un kisha marr për tyre hadithe deshat e dia ishin besnika si ishin besnik. Ëndërtia e, e pyeta për një person për të cilin kisha marr shumë hadithe, i cili quhej Hisham ibn Amr. Dëmfa që Hisham ibn Amr është person që falet shumë. Ai është në Damaskus, është një besnik, madje më shumë se si sa besnik. Ne pasi i pyeta për disa transmetues, thirrën nzanse nga mbrapa, i thanë o ti njerëi i thanë në rradhën e neve që të pyesim dhënë. Atër në fund fari, ta është i mamit, po patë mundësit për për një personë. Thaj kush? Thaj Ahmed bë në hamben. Edhe më pak shusit që ditër dhe më tha. A për të për të për i mamë, dhe i mamë, dhe i mamë, dhe i mamë, i muslimam, nuk për të njëri për ta. Pas thaj kërkova, edhe u përpoqë që të njështë pinë të ti, dhe për të njëri zë ku ka shpinu mahamid, dhe shkoj të shpjeti. Të rë E më shikon një i të huaj, nuk mjef, dhe i thejmë, o Ebu Abdilla, o imam, unë e mjëri huaj, edhe ka marrë dhe dhe më hënë kasi, le vetëm për takuar ty, jam zënës dhije, kërkoj hadithin, edhe du të grumulloj sunetin e profetje sa nëllë më sinëm. E më tham një rëfut në koridor, tha, për më shikon, tha, që ka bëndë në shpi. Se nuk e kam pas shpi, si që kemi në sot që koridor, pas e dhome, dhome, më radhë, Ah, spijetëngjen e çm thjeshtë, amba se gjithë shtëpia mund të përbësh nga një dhomë që sai me një kovë dorë vogël. Edhe po të më pyet i Mahmetit nga vjen, i them vjen nga perëndimi i largët. Them fot nga Afrika, i them më larg se Afrika thonë. Ne kalon detin, domthonë në Belozi. Them thamë të vërtetë që vendjot që ka shumë i largët. Ande, po them që një nga gjërat më të dashur për mua është të të ndihmoj ti. Mirë po ti besoj se e ke marrë vesh Problemi që ka mund që më ka ndaluar Që ti apëmësim ja Edhe jem në arrest shtëpje nuk dalë do të preashta Edhe i them O i mam Unë e mjëri në këtë vëndë Nuk më njëfë mjëri Edhe askush nuk e ti se kush e mun Pra ndë nësë tim je pleje Unë vi shdo dit Të kshpje jote Vi me veshën e atyre lupësarve Tërkase dhe them Një lutëm Më më thënë Më jep një lëmosh dëshoi për ti çdo ditë që më japësh vetëm një hadis. Sikur vetëm një hadis më japësh, për mua është hajmir. Ai thotë më afërmisht të dakord për me i kushtot, që mos marrësh pjesë në mësimet e tëra. S'ke sa hallse apo merr të pjesën e të gjitha, do ta gjejnë njerëz këtu në zonën azi dhe nuk është lopsar. I thotë po, e bëre ato kusht. Edhe thotë merrë një shkop nduron time, dhe lidhje lidhë leskën kocën kokë si, si lopsarët. Merë edhe atë letrën edhe lapsen për shkrydur edhe shkoja tërkisa të deri e thosha më jep një pak për ngërën Allah i më shirovë të tërkisa të deri me Mohamedet edhe thot dilde të kun më fusë e brëndë në shpinë ti dhe më tregote një hadith 2 ose 3 karakishas edhe më shumë dhe jeres e thot në këtullë e forme mora për ti mbi 300 haditha për ima Mohamedet edhe vazhdoj e thot me këtullë e forme për mërë e haditha për ima Mohamedet ja la ja triman Muhamedit që e ja kaloi provën dhe atëherë u ngrit shumë fama i Muhamedit. Me zhlisëti u krijuar përsëri, filluan të vinin nxënësit dhe filluan të vinin shumë nxënës dia për mësuar prej tij. Atëherë kur un vjen në msim, ai u thoshte nxënës hapi një rrugë se ky është nxënës dia. U thoshte edhe për mua dhe u tregonte historinë time me Muhamedit. Ai thotë që një herë thotë që për disa ditë nuk erdhi, thotë se usmura isha shumë smurdhatëse nga dalca për të vdekur. Edhe Muhamedi nuk po më shikon dhe më zhizë pyet ata, "Qi ku ndodhet Bekiu?" Edhe i thonë që është smur, atëherë do të mbas mësimit ngjidhen më herë dhe vjen për të vizituar për hir të Allahut subhanallahu teala. Vjen edhe kur afrohet afër të hotelit ku un rrihat. Domthonjë fillon trondita e hotelit sepse me Muhamedi erën 100 njerëz së ti, që mund të ishin mi 500 vete ose më shumë. Edhe dëgoa atë duke thonë, "Ja, ai aty është." Edhe erdhën erdhën të gjithë brenda edhe Në gjithë në zënës dhe rrëthi rritë Mahometi Mahometi më pa më të ty Edhe më, më foli Edhe më tha të përgëzoj me shpëblijin për Allah ta. Në ditët që ti ishe shëndosht ta, Nuk shkon të nërmën së mundi Në, në ditët që ti isë mund Nuk shkon të nërmën së ndedi Por dhëmën mëse hun më shprejsen të, të kërë shërimi Allah Allah së fa në ta të shëroft Në më dhe, dhe lutët për ta Edhe në zënës dhe ti rrinin, rrinin të i Mahometi Ed kur e pa nën respektin e madh të Imam Ahmetit dhe ata të zotët e hotelit filluan të më ndihmojnë dhe shumë herë më mirë me mua dhe filluan të kem ndihmuar dikush më ndihmon të dukem sjellë ushqim dikush ndihmon të dukem sjellë batanie e më radh. Ai gjithçka e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Më ka treguar vetë Bekimi Nuhm Khaled, Allahu e më shëroft për vetën vetë që ai ka bërë dy lutje në kërkimin e dijes. Dy lutje për të cilat kanë zgjatur për një kohë shumë të gjatë. Othimit i parë ka qenë për në Ejipt, për në Sham, i dhe ashtu ka othuar në othimit i dytë për në Hijaz, jash meka dhe Medina dhe rëthyre, dhe për në Bagdad. Othimit i parë ka zhjatur, sa më ndoni ose duke zhjatur othimit i parë? Një vitë, dy, apo tre, apo katër. Othimit i parë, si shtërgoni vetë, ka zhjatur katër mëllit vjetë, në më thonë që shtërguar nga shpje ti, edhe mas katër mëllit vjetë është këthyër Mi e po, thoni valë, su mi eftu me kajsh? Ja. Do li përseri, për të për kërkuar dhije, nga dëshirë dhe vëllet i madhë që kishe përmësimin e dhijes, edhe u thimit i dy të zjati 20 vjetë. Bas gjithë se e kohë dhjithi mundi këthejet këtë këtë djetar, për të të rëgurë musimamve dhijen e islamit, edhe vërtetin që kishe mësuar, bas gjithë se e lodhjet madhe që a i kishe vujtur, sepse në të vërtet nuk ka fitore pa lodhje dhe pa mund dhe pa durim. Një dhe sotë një për djetare i cili është lodhër dhe ka, ka kërkuar dhe ka vëdhëtuar gjatë në rëkim në dieshë është dhe një djetare i cili qëtë Jakub Ibn Sofjan El Fesawi, i cili ka vdekur në vitin 277 të hidrit. Ka thënë e i profetën e vetë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Të gjiti ish njerëz besnik, kta për cilë humor diem rryte. E, e thotë, udhëtimi im në arkimin e diës ka zgjatur 30 vjet. Mendo pa gollëze, nuk janë as 30 ditë as 3 muaj, po 30 vjet largohet njeriu pa kthyer në shpinën e vet. Nuk ka qenë te udhëtimi siç e thotë njeriu mund të thojmë avion, shkon në, në fillim të simetës shkollore dhe pasai kthehet përsëri në fund për të qëndruar më verin në, në shpinën e vet që takon familjen. Ku largohesh nga shtëpia e vet? A ti ndërpritësht një gjithë e lajmet Nuk e dinë dhe se kush dish, kush lindi Qfar u bë, kush usmur A o dojsh, fare Në ndërpritësht gjithë e lidhe me ta Dhe nuk mërë të vesh njëri se qërë bëshe me ta Dhe Më thënë lajmet të tjilë dhe janë të shumë ta Pre i tyre lajme u gjithashtu Kemi dhe Lajme Të djetarëve të njohur Të cilët jenë lodhur shumë Pre i tyre është dhe Ibnu mëndë Muhammed ibn Ishaq, i cili ka vdekur në vitin 395 Hijrit. Ka thënë për veten e vet, më thotë kam marrë mësim për 1700 dietarësh. Domethënë llogarit pak 1700 veta, dietarë. Nuk kam mundësi t'i gjesh gjithë, gjithë tani në vend vetëm, përkundëse ata gjenden në vende të ndryshme. Edhe kjo, domethënë bën të të mososhme që njeriu të u thojë në vende uthim, të ndryshme, mbase anka, mose më dëve, u htim, u htimë të largët, është shumë vështira. Dhe ka të reguar vetë i bënë mëndë që a i ka uthuar në rëkim në dies edhe uthimi ti i ka zjatur 25 vjetë. Më thënë ka dalë në moshën 20 vjeqare nga shpijë e ti për kërkuar diën dhe shkëthyre në moshën 65 vjeqare. E thotë atëheru mërtua edhe atëherë fillojë duku o dhe në mësim në zënëzve të ti që ata në më thënë të përfitohë në atë dië të cilë në i ishte lodur e shumë për kaj q Në no, me lishtëm që djetarët, në që njërës lartë, përndë edhe Allah subhanu e ta'la u dhëroja atyre djetë madhe, në basë të vullnetit, sinceritetit, ndurëjimit që gishën ata, a rritën këtë gjë ka ishtë lartë e ka Allah subhanu e ta'la. Ta Kjo temë me thënë dretën është temë shumë i gjatë, dhe ne do përpichim inshalla me lejnë Allahot që të të vazhdojmë, sepse njëjarit të tjilë e ndë shumëta, dhe në aspektet të ndryshme të cilët të regojnë durimi që ka pas djetarët në në kimë në dhjes, me ka i përmjullin për sot, alloha shpëleve dhe në në dhjithë,